بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الامين محمد واله وصحبه اجمعين اما بعد جزاكم خير قبل يكوان درسه هذه الكويدا كنا jambo napenda ni tena baishi na yoni faida kwetu sisi faida mnahijia faida ambayo itakusaidia bi idhnillah taala ile salafi katika kuwatambua watu wa bid'a mara nyingi kuendelea kuwakumbusha ndugu zangu kuwatatukikana tuwe macho sana katika kuwatambua na kuwajua watu wa sunna na kadhalika kuwatambua na kuwajua watu wa bid'ah na nikizungumzia watu wa bid'ah kuna wale ambao wako wazi kabisa kama vile alkhurafiyun ma khurafi wa kila mtu yaojua hakuna mtu hapa aweza kudanganyika na mkhurafi bimaana ukimwona khurafi umyio khurafi Wale huna matatizo tu nikisemwa wana matatizo ni hawatutatizi sisi kuwatambua ama katika bid'a wana balaa kubwa sana lakini kuna hawa ambao wajidhihirisha katika mandhari ya sunna kimtizama waona hii sura ni ya mtu wa sunna lakini ukweli wa mambo pia ni mtu wa bid'a ingawa bid'a za tofautiana hatuwezi kusema kuwa huyu ni sawa na khurafi ha. kila mmoja na bidha yake na nyingine ni mbaya zaidi kuliko nyingine ingawa bidha zote ni ni mbaya nakumbuka mwanzo kuanza kufahamika da'wa salafia nikizungumzia hapa katika mji wa Mombasa hizbiyun ambao walikuwa akijidhihirisha katika manadharia ya sunna wakawa wafanya upinzani mkubwa sana dhidi ya dawa wa salafia bali ikawa inaonekana pia dawa wa salafia ni kitu kigeni yani ni kitu kipi kimekuja kilikuwa hakikuwepo hapo kabla ya hapo na mara nyingine nishawahi kusomea maneno ya Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akizungumza hii da'wa kadhalika akailingania hii da'wa Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abd Al-Wahhab rahimahullah na wanafunzi wake na wana wanaoviuni waliokuja baada yao kwa hili jambo lilikwepo tangu na mwanzo tay nilikuwa nazungumza huko nyuma isipokuwa huku kwetu nilichelewa kufika kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo alikuwa haja kadiria hilo jambo na kila jambo anenipeleka ni yeye Allah subhanahu wa ta'ala Allah alipowataka ya watu wa miji hii basi akaleta neema ya da'wa salafia kufika katika sehemu kama hizi basi wapo wale ambao وانا يحبنا حقا وكايقبل هذه الدعوه وكايصوم وكايلينانيا ندعوه سلفيه كما لدولهزو خو نيوما ني نمنا يا كويفهمو دين الاسلام بمعنى مفهمه وكفهمو الاسلام سلفيه kwa ufahamu ule uislamu kama walivyofahamu salafu salih ridwanu allah taala alim wale wema walio tangulia hizbion jambo wakalipinga kwa nguvu sana hakuna kitu kietwa salafia na haifai mtu kwa salafia ah leo ndo inikuwa haifai bana wa. ningine wakasema huko ni kujitakasa tazkia basi ikawa maneno kama hayo mengi endelea Alhamdulillah kwa fadla zake Allah Subhanahu wa Ta'ala Peke yake Akajaalia hii da'wa ikaanza kuenea na wengi katika watu wakaanza kuifahamu hata awamennasi watu wa kawaida wakaanza kuelewa sunna na kuwa sunna ya kisawasawa ni hii na kuwa hawa Wameitu watu wa sunna kwa kupinga Maulidi peke yake na itima lakini ile sunna yenyewe haifahamu vizuri vipi awe ni mtu wa sunna kisha umeona huyo huyo ni jitu la maandamano umeona huyo huyo ni mtu wa kutu, ku, ku, kuwatusi viongozi na wanaovioni ukaona ni kama wana nasib ya aya Allah afatukminuna bi ba'd watakfuruna wa kuna baadhi ya misingi yakubali na misingi mingi waikataa ikabidi baada ya da'wa kuenea wao pia waji katika maneno ya kuwa wao ni salafiyun bimaana ni katika manhaj ya salaf na ili tumeliona karibuni na ndiyo maana kutokye baadhi ya watu kutatizika Kweni ni huyu na huyu nini unaona kama ambaye wamfanana huyu ataje salafu kwa salih na huyu ataje salafu kwa salih kwa hasa kuna vipambanuzi fulani muhimu sana ukiwanavyo wewe mwanafunzi wa sunna waweza kuelewa ah huyu shamuelewa huyu ni mtu wa aina gani huu si katika wakweli sasa leo nataka niwape faida moja tu itawasaidieni sana sasa hivi ukitizama katika uwanja wa da'wa salafiyun wamepagazwa jina huitwa nani na jina saeli menea salafia jadida ukivuka mpaka ukafika tanga utasikia majadida haitu salafia jadida wakati iza wasema majadida kwa wale ansar sugu kuna wale tu ansar sugu wao hawaitafalifiyon jadida kumbe ili swala alikuwaanza leo wala alikuwaanza jana lakini katika alama kubwa ya hizbi ukita kumjua hizbi akitamka neno jadida ujue hizbi kama vile jini likisomewa aya za kuchoma zile huwa anapiga na hawa pia wakitajiwa nususu za salavusale kitu cha kwanza kabisa ruka hawa ni wale wale nani jadida na hukumu mamba sawa pole pole hizbiyun smu salafia jadida sasa hili suala hili la wao kuwaita salafiyuna kuwa ni salafia jadida ama majadida wana wa vionni wa a'imma asr wa asri wasemaje kuna kitabu al fata Ani jalia anil cha ja, fatawa zilizokusanywa na za Sheikh Ahmed Ibn Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala Hasa hili swali ndio kulikuwa nataka ni, wape, ni kisha niwapi niwasome jibu lake Kisha kwanzia leo ukimsikia mtu yosema hivyo ushamweka mahali pake ushajua ni mtu wa aina gani Unafahamu Na jawabu si ile tu sisi ni wabu la na Mwana wachuoni mkubwa huyu naogopa karibu wanaanza kumtukana pia na kiwa kiona tu mwana wachuoni haendi na vile wanavyotaka wao basi wamtusi ndio mkubwa wao akasema tumewaita jadida salafia jadida kama walitaki hilo jina basi watafuta jina lingine wajiite jamia sasa jamia kweni university jamia hata lile jina ambalo mahizbi wao zake kule Saudi Arabia wanaoita masalafa pia halijui ni aljamia si jamia jamia jamia ni university ni chuo kikuu ndio jamia wajiite basi jamia ndio maana basi zilafudhi za wale wanafunzi wao za za ajabu ajabu mtu mwanamtu talib ilmu hawa nani hawajadida basi dal ujui kuitamka mwanangu dal si dal hicho mkiswahili dada sio udongo lakini kiarabu alafu nyi ndio muharibu mkisoma Qur'an ndio Ni autada mihada yani mtamka ovyo ovyo Qur'an kwa sababu haya matamshi wale mmoja na hu haya maradhi pia yapo kwa baadhi ya ikhwa kutamka idal na ta sasa ile aya ikiwa na ta ta ta nyingi zile ta amadali zikiwa nyingi basi hapo ndio utasikia kama kichwa cha pondo pondo na msumari hata sina na nyundo na mifano iko Tusiende huko lakini jamani wanavyotamka hivyo sasa hawa tutawaita jadida wakikataa watafuta jina lingine nini jamia اما مادخلا جامع يعني يسمى جامع اقصد الشيخ محمد امان الجامي رحمه الله امبى هو كذلك ائمه وهي عصري وسنه ما افرقي وكيو ورضينا ياه ائمه في هذا العصر الشيخ ابن باز الشيخ ابن عثيمين الشيخ الفوزان بالشيخ الفوزان ketika والشيخ محمد امان الجامي <تصفيق> رحمه الله لكن ndio hivyo na ukisikia madakhila maana yake ni alsheikh Rabi ibn Hadi almadkhali sasa madakhila vipi madkhal au madkhali madakhila ni kabila liko kule mamlaka asa tuseme kwa mfano hapa kuna kabila fulani tuseme wa Tanzania hauko hasa sana makabila. Nitaje hapa labda nitaambia mkabila. Acha nitaje Tanzania. Mfano mtu ni mzaramo siji kutoka wapi wadaramu. Kisha mi mwarabu niite we mzaramo akili yako itakuwa nzima. Msawasawa na kumta madahili, sisi kabila yetu hiyo, hiyo ni kabila. Na huko kwenye kabila hiyo wako mahizbi kama wewe pia. Asaatamuitaji. Yaani mtu yote kitwa madahili atakuwa ni, ni manake ni haojadida mnawokusudia. Mufahamuzi ni nkabila? kama vile wako wema wako waovu katika wao ni kabila tu kama vile ali Sheikh ali Sheikh ni familia ya nani ya Imam al-Mujaddid rahimahullah ta'ala katika wao wako nao katika wao wako wengine hawafai Hii, hay ni kabila wala nini? sio grupu fulani imetungwa ina movement ya kidini kama wanavyosema eh ان حركه الكبني اهه. ومجني كما هو تسمعيه. الشيخ احمد ابن يحيى النجمي رحمه <تصفيق> <تصفيق> الله قال يوليزه <زويلي> سؤال. هل هناك سلفيه قديمه وسلفيه جديده ام انها سلفيه واحده؟ واسمعي ايوه شيخي. جه <يأكون سلفية> كنا زماني؟ na kuna salafia mpya kadima ni ya zamani uko nyuma Najadida jadida ni mpya ama hii salafia moja sikiliza ili jawabu na umjibu kila anayesema hili neno mwambie haya maneno shekha akajibu as-salafiyatu hiya salafiyatu wahida salafia ni ile ile moja tu da'wa ni moja wa man yaz'umu bi anna hunaka salafiya qadima wa salafiya jadida na yuti an yadai yaz'umu bi maana adai kuna usalafi wa zamani wa usalafi wa kisasa faqad kathaba huyo amsa ma uongo kwa hivyo barahyani muongo na afwasi wake wa na mahizibu yoku Mombasa waongo wote hawa hukumu yao ni ya shekhi faqad kadhaba amesema uongo kwa mtu yeyote ukamsikia sema majadida huyo mkadhabu na ingelikuwa ni wakati wa kupokea hadithi haifai kupokea hadithi yake maana hakuna kitu kama hicho Asema idha taammalna aqeedat as-salaf min asri as-sahabati ila yawmina hadha najidha aqeedatan wahida ukitizama itikadi ya masahaba salaf kwanza asri ya masahaba mpaka leo utaipata itikadi yao ni ile ile moja bimaana hutaona watu ambao Wana ihtimam na kusomesha aqida ya salaf isipokuwa nani salafiyun ndio wanaosomesha waislam usulu sunna lilimami ahmad ikawaa ila ile itikadi aliyoandika al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala wakati katika Qur'an na Sunna ndio hiyo hiyo wanaoitakidi leo sharh as-sunna lilbarbahari yasomeshwa ile ile iliyokuwa wakati wa al-Imam Abu Muhammad al-Barbahari mpaka leo na nyinginezo katika yani na risala mpaka wao wakasema ah sasa mwasomesha vitabu vimeandikwa wakati huu kupeleka watu wakati wa barabahari huko na haya maneno aliyosema barahyani alivyokuja hapa Mombasa alisema maneno pale katika msikiti wa Hudaa Sparki haya maneno siwezi kusahau miaka hii iliyopita wataka kuregesha watu huko yani wao wasema ni kama ma, ma, ma mayo kwenye makaburi watu washakufa nyima wapiga sievumau Mwazungumzia muhtazila mazungumzie sasa si unge soma Qur'an kwa zungumziwa kwa zungumziwa thamudi kwa zungumziwa wa nuh wako wapi Hawa wanaotajwa pale wako wapi maana yake twakusudiwa sisi kwa tusije tukao wa mfano wa wale na ndiyo sisi pia tusomeshwa kuhusu haya makundi mapotofu mbalimbali mbali katika akida ili tujiepushe nayo ili tufahamu zile shubuhaat wanazokuja nazo tujue namna ya kujikinga nazo sababu watu ni wale wale tu kila mmoja ana mrithi wake wema wanawarithi wao na waovu wanawarithi wao kisha akasema la yahtalifuna fiha abadan hawahtalifiani abadan نيل الى توثيق اختلفوا في الاحكام الفرعيه التي ليست من الاصول والعقائد هاته واختلفيانا ketika الاحكام الفرعيه مبه فقه احكام اجتهاديه وتطاط كن ومختلفيانا اما في ketika fa innahum yakhtalifuna fi hadha wa la yu'ibu ahadun ala katika mas'ala haya wa ikhtilafiana sami'a liman hamida wa yakam kunu kifua ama weka mkono chini wengine waeka kwenye kifua wa katika, katika na mikono magoti wana wa Haa, masail واختلف يعني ولا هكونا مmoja ambe وهذه هي طريقه الصحابه رضوان الله تعالى عليهم نا hii الله تعالى عليهم اما العقائد فمنهجهم فيها واحد من عصر الصحابه إلى الان ama katika itikadi basi manhaji yao mfumo wao ni mmoja kutoka wakati wa masahaba mpaka leo sasa ukimsikia mtu akwambia salafia jadida nani huyo kadhab wasema hawa mahizbi ma hawa kwa vile wanavyojidhihirisha katika sura ya kuwaoni watu wa sunna lakini kwa kweli wallahi katika watu ambao wamewapindisha wengi katika watu wasiojifahamu kutoka kutokana kuifuata sunna hawa wamechangia pakubwa sana pakubwa sababu so, wale waliokuwa na wao maskini wana husnul dhanni kuwa hawa wako katika sunna wao wana wako sunna lakini ukweli wa mambo ni kuwa wawapindisha katika kufuata ile haki ilivyo hili ni tatizo kubwa sana na hapa wengine ndani yake maikhwani, ikhwani matabiri yani leo imekuwa mtu akiwa tabiri ni jambo la kawaida akiwa hizbi ikhwani ni jambo la kawaida akiwa sururi ni jambo la kawaida lakini akiwa salafi ndiyo kituko mmekitoa wapi hivi vitu vya kuzukazuka juzi hivi ndiyo. moja kutuambia sisi ndiyo, ndiyo vya zamani ama ile manhaj alokujana mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam na masahaba wake wakaipokea tabiin wakaipokea mpaka kufika leo ndio mtu wageni na haya ni majina tu wameyatunga ili kuwafukuza watu wasifuate haki lakini ukambana mmoja wao kaniambia hewa hao salafia jadida wanalipi wategemea vitabu gani kuna jambo gani ambao wakhalifu sunna ebu nionyeshe Najua anaweza kukutungia uongo hapo. Lakini ukiwa wewe ni mjanja, antalib ilm kila anachokizungumza rekodi. Kisha haa hanjo. Kitabu gani anasema hivyo? Wapi? Hujua yule Rabi'ul Madkhali anasema atuonyeshe wapi? Yaani ma alasaf wamekuwa kama walivyo makhurafi dhidi ya nani? Al-Imam Muhammad Abdul na rahimahullah. Mawawako dhidi ya wanaoviuni wa sunna muasirini Sheikh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah, Sheikh Rabi' Al-Madkhali rahimahum ahfidhahullah. Lakini hutoaona wakimgusa Sheikh Ibn Uthaymeen na Ibn Baz. Kwa nini? Kwa sababu waogopa. hawa ni masheikh waliokubalika. Kwa hivyo awamu wa pia wajua. Mimi naomba ni kitu kimoja. Nimeishi Yemen kwa mabedu. والله وكسوميشا وكawaambia hii fatwa سبحان الله الذي جعل القبول لهذا العالم Yaani Allah mika kabul mtu hata si taliba, ni bedwi, bedwi mfugaji uko mbuzi na nini uko majabalini uko aji chochote. Lakini akitajwa fatwa aliyoitoa ni Sheikh Ibn Baz sasa hawezi hao kutunga sema hawa ni baazia, hawezi kusema hivyo. Wala yuse ma uthiminia hawezi kusema. Sababu hapa ndi Na chunguza hawa ahlul bid'ah katika hizbiyun utaona wajegemeza sana kwa nani Ibn Baz Ibn Uthaymin. Waal Ibn Uthaymin, waal Ibn Uthaymin. Utafikiri yuko na yeye yani. Na mengine watunga ya uongo, hajasema Ibn Uthaymin lakini natii wa Ibn Uthaymin anasema kisha na wale wamoto ndio wale tukayasikia jana. raddi mfanyo kumbe atakia mtu ajiku somo. Kumeandikwa nini hapo ndani? Wewe soma tu utaona kuna nini. Ni kumbe mvilio tu mvilio tu kuna hoja zamani ndio muhisbi wa Mombasa hapo hisbi yona Mombasa utaona namnaye na karibuni pia wamtakuja kuaskia wakisema sadafia jidida simbali sio wale wenzao wa au Wal ala ashkala ha taga mabidaan kitu kibaya sana Ukikaa na mtu wa bid'a atakuambukiza yale maradhi yale nayo hatari sana na ndio maana Salafu Saleh wakawa watahadharisha watu sana na kutokana watuwabida. Watuwabida. na watu wa bid'a msikae na watu wa bid'a watahadharisha msikae na watu wa bid'a kwa nini sababu wana maradhi wale ya moyo fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub ukikana wao ni kutafuta maradhi ya moyo kuna hawa pia maskini watambukizwa wataingia katika hilo sallallahu yahdiana wa yahum basi ilikuwa ni hilo Mtaka tu mkimsikia mtu jadida kadhab hiyo ndiyo hukumu iliyotolewa na huu mwana uchuni awe atakavyokuwa mrefu mfupi mkubwa mdogo nani yuko kulia kwa kushoto ukimsikia tu yosema hivyo we ushajua sururi huyu kadhab muongo hakuna kitu kama hicho na wala usione haya kumwambia mtu mbele uso wake. Usema nini? Jadida, wewe unafikiria hizbi wewe. Eh Aisha radiyallahu anha haruriyyah anti. Wewe ni katika mahawarij wewe? Aisha radiyallahu anha umu'lmu'minin. Muambie yule aliouliza lile swali. Haruriyyah anti? Na wewe pia ukiona wajua mimi nataka tukae pamoja utoke siku tatu muulize wewe ni mtablighi? basi hili ndio madhehebu la potofu ndehebu potofu ilo jiepushe bushe nalo akija mtu akwambia wewe unataka bwana unataka شباب bwana unajua usikubali wale kaa hivyo sikiza viongozi nini watu wetu somalia wajua unani akhariji anta muombe wewe ni katika mahawariji usiw mjinga mjinga wabebwa bebwa tu ah muulize wewe ni katika mahawariji na ukaimbali na ye ukimsikia mtu akwambia wajua dola siji dola ya wapi dola ya wapi a tahariri ni anta wengi tulahisbu tahariri wewe Usiwe mlegevu mtuo sunna a a wewe kwa mtu wa sunna jiweke wazi mimi ni mtu wa sunna kwa sisi mtu akaja akakuzungumzia maneno We sikiliza sikiliza huuelewi huyu ni nani wala huyu ni nani maneno yako pia Yei huona ndiyo uchamungu kumbe hapo ndiyo yoeingia kwenye mabalaa na wengi katika hao unaowaona wakambea ah mimi bwana haina haja ya kuinjiria huyu bwana watu wa bidaa waachana nao wa. wengi katika hao mwisho huwa katika wale Wengi tumeona kupima mambo katika dini kama vile anavyopimwa katika dunia makosa Subhanak Allahumma hamdaka shadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa